Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Auzubillah min rajim. bismillahirrahmanirrahim Inna alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi Wa na'uzubillah min syururi anfusina min sayyati amalina Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlilu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wa la sharika lah Wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi al ajma'in wa rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'd qauluz billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim wal innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa dawasul haqqi wa tawassabus sabr sadqa Allahu alazim wa qala sallallahu alaihi wasallam Man ahya sunnati faqad ahabbani Wa man ahabbani Kana ma'in fil jannah Wa qala s.a.w Man ahya sunnati Ainda fasari ummati Falahu ajru mi'atu syahid Wa qala s.a.w Wa qala Jadi, alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu taala dapat meneruskan pengajian kita. Sebelum tu kita baca dulu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi alhamdulillah Apa ni di dalam pembahasan ilmu tauhid dia pecah kepada tiga bahagian dan tauhid ni dia membahaskan rukun iman lah. rukun iman yang enam tetapi rukun iman yang enam itu dia apa ni pecahkan kepada tiga bahagian yang pertama beriman kepada Allah yang kedua, beriman kepada malaikat, beriman kepada kita, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada qadar dan qadar itu enam kan. Tapi dipecahkan beriman kepada Allah itu satu bab. Dia panggil bab uluhiyah. Ilahiyah, uluhiyah. Satu pembahasan. Dan kita dah habis pembahasan tersebut dalam kitab yang sebelum ini iaitu kitab apa? Menjiwai Tauhid, memurnikan diri. Kita pun dah khatam kitab tu InsyaAllah nanti Kita kita akan bagi jazah kot Bagi yang sempurna lah. Dan saya Seterusnya Bab nubuah Ataupun kenabian Ataupun risalah Kerasulan Satu bab Yang buku baru ni itulah Yang ada depan kita sekarang ni, buku baru ni Satu bab mengenai nubuah Risalah perbahasan Akidah Islam Bab an nubuwah kenabian dan yang ketiga bab samaiyat yang selebihnya tentang apa tentang hari qada dan qadar hari kiamat dan sebagainya dibahas dalam samaiyat adapun bab malaikat dan kitab tu sebahagiannya diceritakan dalam samaiyat sebahagiannya cerita dalam bab nubuwah pun sebab kitab tu ada kena pinMode dengan nabi kan jadi dia cerita bab kitab dalam lah dan tentang malaikat pun ada juga sedikit pembahasan tentang malaikat dalam bab nubuah kerana ada bab tentang kedudukan mertabat malaikat dengan para nabi tu siapakah yang lebih mulia tu nanti dibahas juga dalam ni dan sebahagian tentang malaikat dalam bab sam'ayat dinamakan sam'ayat lah ha, itu nanti kitab tu pun dalam saya dalam proses penyusunan jadi Alhamdulillah semalam saya pergi ke Darul hasani Kajang tu tempat kita punya ustaz ni lah pengarang kitab ni Raja Muhammad mukhlis ni dia yang sekarang kita yang kita belajar ni. Dan malam tadi dia khatam, dia bacalah tak khatam lagi tapi dia baca sampai be kita hikam sebab beliau ajar hikam setiap hari Jumaat. Kitab Hikam Tasawuf Ibnu Athaillah dah sampai dah dah baca sampai habis lah yang munajat Imam Athaillah kepada Allah tu. Kemudian penjelasan tentang doa, erti doa dia tu belum habis lagi lah Dan mungkin dalam beberapa session beberapa minggu lagi mungkin akan khatam kot. Dan kemuntulan juga malam tadi pun dia melancarkan pelancaran buku ni lah malam tadi ha, pihak penerbit menceritakan penerbit datang, kemudian dia pun buat majlis kecil sikit lah, majlis biasa Pastu dia pun melancarkan lah kitab ni dan juga saya sempat sembangkan -sembang dia, dia, mungkin saya kata boleh tak saya nak panggil dia datang sini bagi dia, apa, bagi satu session kat dia kan bagi dia cerita sikit lah tentang isi buku yang dia sekarang tu ringkasan dia daripada yang Uluhiah dengan yang ni dan juga seterusnya lah jadi dia kata Allah mungkin minggu depan boleh ikut juga kata. tapi nanti lah kita bincang tengok minggu depan kan atau minggu-minggu bulan kan kita tengok kita panggil dia, dia tangsi lah dan kita pun ada Syih Rahim guru kepada beliau dan saya pun belajar juga lah dengan Syih Rahim ni, mungkin kita boleh panggil dia juga dan juga kita boleh panggil malam nausamah kita yang dalam grup tu pun ada kat Malaysia ni Ha, jadi kita berpeluanglah untuk apa bersua dengan ulama-ulama besar. Mungkin saya kena boringlah tengok setiap minggu. Jadi kita panggil yang lain sikit. Kita panggil yang lebih besar lagi, yang lebih tinggi lagi. Mungkin dia ada kita apa lah kita punya acara kat sini kan. Mungkin semangat sikit nak datang ramai sikit. Ini sekarang semakin lama makin dah Mungkin sikit kan. Semua dah boring tengok muka saya. InsyaAllah dalam tak minggu depan, minggu lagi satulah kita panggil Istat Raja Mukheri dia pun dah kata setuju dah Boleh kita mulakan eh okay. Bismillahirrahmanirrahim Salah silah cinta Di salah perbahasan akidah Islam Bab An-Nubuah kenabian kulit depan dia ada dia, dia bagi sikit kata-kata kat depan tu tidak kenal maka tidak cinta itulah pepatah kehidupan yang kerap kita dengar maksudnya untuk mencintai seseorang kita dituntut untuk mengenal seorang itu dengan baik terlebih dahulu Demikian kita dituntut untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita wajib mengenali baginda Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Kita diperintahkan untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum kita mencintai ini Rasulullah Sallam, kita harus mengenal baginda dulu lah. Bukan saja nabi segala apa benda. pun Kalau kita belum kenal orang tu, maka kita tidak akan timbul rasa cinta. Lah. Rasa cinta itu timbul bila kita mulai mengenali. Lah. Kalau kata apa? Love at first sight Itu cinta yang Palsu lah Bukan cinta yang sebenarnya Love at first sight ni Tengok je dah cinta Itu Belum apa-apa baru -apa lah Baru kata apa? Baru Peringkat permulaan Mungkin dia Berakhir dengan Cinta yang sejati Ataupun mungkin Dia berakhir dengan Benci pun ada juga Ha Memang bila bila pandangan pertama dia tengok kan, itu nanti dia hanya pada zahir itulah dia nampak. Jadi dia suka kena dengan taste dia, ciri-ciri yang dia cari, dia suka. Tapi setelah dia memilikinya ataupun dia mula mengenalinya, rupa-rupanya benda itu tak sesuai dengan dengan apa keinginan dia. Ha, mungkin lepas itu hilanglah. Ha. Tapi kalau sesuai, mungkin akan daripada situlah mulanya terbenarnya cinta sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit sampailah sempurnalah cinta tu. Jadi pertama kali tu biasanya mungkin benar mungkin, palsu pula. Jadi kita tak nampak Nabi, betul? Para, para sahabat tu dia tengok Nabi je, Nabi dah lain sem, lebih handsome daripada Nabi Yusuf. Siti Aisyah kata kalaulah kawan-kawan Siti Zulaikha tu ketika dia jemput kawan-kawan dia datang ke rumah untuk apa ni baking diri dia lah untuk apa? Untuk dia mempertahankan diri dia daripada tuduhan kawan-kawan dia mengatakan dia ni menggoda Nabi Yusuf. Memang bukan dia menggoda, dia tergoda sebenarnya. Sebab melihat keadaan kecantikan, kehenseman, ketampanan Nabi Yusuf tu. Bukan satu dua hari dia duduk dengan Nabi Yusuf bertahun-tahun. Jadi dia panggil lah wanita-wanita kawan-kawan dia tu. Semuanya datang ke rumah dia. Kemudian dia bagi apple sebiji, dia bagi pisau sebijik. Ya, Sebab apa? Satu bilah. Batu ketika dia mula nak makan apple tu kupas-kupas kulit apple tu dipanggil Nabi Yusuf, disuruh Nabi Yusuf sebelum tu Nabi Yusuf dia suruh dia nilah dia make up dulu lah dia apa? Dia suruh dressing dulu bagi handsome lah. Ah, ha, disuruh Nabi Yusuf lalu je. Lalu sekali jalan apa? Sekeliling meja tu je. Sampai dah dah habis tu dia dia kada cubo kau tengok dekat jari-jari dia. -jari Tanpa disedari dia orang telah memotong jari-jari dia. Tak rasa pun sebab terpegun melihat kecantikan Nabi Yusuf, kehenseman Nabi Yusuf tu. Sampai terpotong jari-jari berada -ada, tak sedar. Ha, dia kata engkau baru tengok sekali je, dah terpotong jari, aku ni duduk dengan dia bertahun-tahun kan. Macam mana-mana aku boleh tahan. Jadi aku bukannya nak menggoda ke dia ke apa, dah tak boleh nak tahan lah. Pati Siti Aishah kata, kalau lah apa neh, perempuan-perempuan yang melihat Nabi Yusuf tu terpotong terhiris tangan-tangan dia, terpotong tangan-tangan dia. Tetapi kalau perempuan-perempuan tu melihat Nabi Muhammad, salah-salah mereka akan menghiris hati-hati mereka dengan pisau tu. Siti Aishah kata, tengok Nabi Yusuf iris jari dia, kalau kita tengok Nabi dia akan ambil pisau hiris hati dia. Tengok lagi handsome Nabi Muhammad. wallah Wallahualam, nanti insya Allah kita jumpa di lagi kau sah. Insya Allah. Ha, dari mula-mula tu kena, kena kenal lah loh. besok nanti kita mana nak tahu kan mana satu Nabi ni ha, kena kenal lah tu ciri-ciri Nabi nanti dalam buku ni bukan saja tentang apa ni Tauhid nanti dia cerita juga tentang apa ni Syama'el Syama'el termizi ada dimasukkan dalam bag belakang tu tentang ciri-ciri Nabi lah secara zahir Nabi punya berwatakan dan sebagainya akan diceritakan dalam kitab ni lengkap lah insyaAllah jadi kita kena kenal Nabi sedikit demi sedikit Akhirnya barulah timbul cinta kepada Nabi Dan uh, untuk kita mengikuti sinah Nabi ini ada tiga peringkat Ada tiga peringkat Yang pertama surah Nabi Kita cuba meniru surah Nabi Nabi punya pakaian, Nabi punya apa, rupa-rupalah ada janggut, Nabi pakai sekeban, kemudian Nabi pakai suka pakai jubah, kemudian Nabi apa nih, pakai pakaian putih, Nabi suka pakai celak, sebelum tidur Nabi suka apa nih, pakai kenakada Nabi tak rida, macam macam lah. Jadi surah Nabi gambaran Nabi tu kita kena tirulah, seratus, seratus. Ha, itu baru surah perangkat pertama Tanda kita cinta kepada Nabi Maka kita kena tiru Nabi lah. Nabi itu sebagai role model kita lah. Man tasyabbaha biqawmin fahuwa minhum Barang siapa meniru sesuatu kaum itu Maka dia adalah sebahagian daripadanya Jadi kalau kita tiru Nabi Maka kita sebahagian daripada Nabi lah. ha, Itu surah Nabi ha, Kena tahulah Nabi suka pakai baju Warna apa macam mana dia punya ni. Ha, Seluruh surah Nabi itu macam mana Kemudian yang kedua, sirah Nabi. Perjalanan hidup Nabi. Nabi makan macam mana, Nabi tidur macam mana, Nabi berjalan macam mana, Nabi membuka majlis dalam majlis macam mana, Nabi bersama dengan isteri macam mana, Nabi berada di rumah macam mana, Nabi berada di kalangan kawan-kawan sahabat dia macam mana, Nabi bersama dengan apa ni... Wang kafir macam mana Nabi bersama Nabi meniaga macam mana Nabi berurusan apa segala urusan Nabi lah Kehidupan Nabi tu 24 jam Kehidupan Nabi tu Kita kena tiru lah Dan sebelum nak tiru kena belajar dulu lah, Kena kenal dulu lah Dan yang ketiga ni yang paling tinggi lah ha, Ni yang paling tinggi yang paling susah Sekali iaitu sarirah Nabi Batin Nabi Ataupun fikir Nabi, hati Nabi Fikiran Nabi, hati Nabi Perasaan Nabi itu kena-kena tiru juga. Dan kita tahulah Nabi ni perasaan dia, fikir dia, hati dia untuk umat dia lah. Dia amat sangat-sangat apa ni memikirkan tentang umat dia. Menyayangi umat dia, risau terhadap umat dia, kasihan kepada umat dia. Umat ni kita lah sampai hari kiamat. Itu seharian ramahnya dia, dia menyehari-hari dia terus fikir daimanan fikru wal ahzan sentiasa dalam keadaan berfikir dan sedih laisalahu rahah yang tidak ada masa rehat bagi baginda sentiasa menangis untuk umat sentiasa berdoa untuk umat supaya umat ini selamat daripada jahannam masuk dalam syurga Allah Subhanahu taala ah itu sirrah nabilah dan ini kita pun kena ada ah ha, insya-Allah aku nak sampai tahap tu maka dalam diri dia ada kerisauan nabi ada fikir nabi macam mana Nabi fikir sedih untuk umat macam itulah, dia pun sedih fikir untuk umat dan tindakan lah, bukan fikir saja fikir risau dan akhirnya tindakan serta doa ini, ini kebiasaannya tugas-tugas para-para pencinta Nabi yang betul-betul cinta Nabi, fahamlah maksud Nabi itu diutuskan dan dia berkongsi ataupun cuba untuk Menjadikan syarirah Nabi tu sebahagian daripada syarirah, syarirah dia lah. Memang tak mampu lah 100% nak jadi nak fikir macam Nabi fikir. Tapi sekurang-kurangnya ada risau dan fikir terhadap umat. Sebab Nabi punya main concern ni, umat dia lah. Ha, Nabi tak risau benda lain. Tak risau anak apa. Family dia, keluarga dia, anak dia, cucu dia, isteri dia. Dia tak risau sangat. Yang paling dia risau sekali umat dia. Apalagi umat yang tak dapat start sempat berjumpa dengan dia. Kita ni lah. Ha. Siapa yang akan bimbing umat dia yang akhir zaman nanti Macam mana keadaan umat akhir zaman nanti setelah dia tak ada kan ha, Ini Nabi risau Jadi kita pun kena sambung kerisauan tu untuk dapatkan tahap paling tinggi Cinta Nabi tu kita kena ada syarirah Nabi ha, Jadi orang tu kalau dia betul-betul claim dia pencinta Nabi Mesti dia kena ada kerisauan Nabi dalam diri dia dan Nabi ni risau untuk umat, dia pun kena risau untuk umat. Bermakna dia kalau tengok keadaan umat ni dalam maksiat, tidak taat perintah Allah, dia risau lah. Maka dia kena usaha untuk mengajak umat tersebut ke arah ketaatan. Kalau dia lihat ada umat yang buat maksiat, maka dia akan cegah kemaksiatan, kemungkaran tersebut. Cuba untuk bawa umat tersebut ke kepada perintah Allah, kepada Islam, kepada dekat dengan Allah. Umumnya seluruh dunia itu tinggi lah, kalau dia boleh fikir sampai seluruh dunia itu dahsyat lah ha, kita tengok sekarang ada ha, macam pendai-pendai ha, Maulana Ilyas Rahmatullah Alaihi Maulak Yusuf dan dari ibu dari Hadramah pun macam Habib Umar ha, pergi seluruh dunia, menjelajah seluruh dunia untuk dakwah ha, cuma mungkin perbezaan dari segi dakwah dia mungkin beza sikit lah, ada yang dakwah cara macam-macam lah berdakwah ni memang satu tugas para Nabi lah tugas mana nabi. Dan juga fardu kifayah bagi pada semua umat. Terutamanya ulama lah. Ha, cuma nanti cara berdakwah tu berbeza lah. Ada setengah ikut masih ikut cara nabi yang yang dulu, ada setengah tu menggunakan masih menggunakan juga teknologi-teknologi yang terkini untuk dijadikan sarana dakwah adalah. Ah ha dakwah satu hukum yang lain cara berdakwah itu satu hukum yang lain ha jangan disamakan jadi semua orang yang berdakwah dia akan berdakwah tapi cara berdakwah itu nanti lain tapi cara yang dakwah yang paling berkesan adalah cara dakwah yang paling hampir dan paling mirip dengan cara nabi dalam al-Quran Allah cerita tentang nabi-nabi nabi-nabi nuh sampai nabi Muhammad semua cara berdakwah ni ada dalam Quran tak ada pun satu ayat Al-Quran yang kata berdakwah melalui FB. <laughs> Tapi adalah setengah ulama' dia kias lah. Kan? Nabi pernah berdakwah pakai surat. Tulis surat dekat raja-raja kan? untuk berdakwah mereka. Jadi dia pun kiaslah Jadi FB itu macam surat lah. Surat zaman modern punya kan. Maknanya media elektronik dia macam menggantikan paper lah. Ha. Jadi dia tulis kat situ tu. Ha. Dia post kan ke dakwah tu. Dia punya kiaslah. lah. Wallahualam. Tergantunglah pada niat dia dan Allah Taala punya, kau penerimaan. Tapi kita jangan bangkanglah orang yang kalau dia claim dengan Facebook pun boleh berdakwah, dengan televisyen boleh berdakwah, dengan YouTube pun boleh berdakwah, itu dia terpulang murni lah. Kita jangan nak jadi mufti pula kan ini tak sunnah, ini tak boleh. Nabi tak dakwah pakai YouTube, Nabi tak dia nak buat dia punya masalah. Tapi berdakwah tu satu, satu sunnah, satu hukum lah. Ha, tapi cara berdakwah tu je nanti berbeza jadi kalau Ma'an Ilyas jemaah tabligh ni dia cuba untuk membuat ca cara berdakwah cara yang paling hampir dengan Nabi lah cara Nabi tu tak dapat lah memang susah lah, kita memang tak layak lah nak buat cara Nabi tapi sehampir yang mungkin, semirip yang mungkin cara Nabi buat, kita buat itu kena kajilah sejarah macam-macam Nabi buat da'wah di Mekah dan di Madinah ada ha, setengah tu ambil cara cara berdakwah mulai ilmu di Madinah punya, punya punya fasa dengan cara apa buat majlis-majlis ilmu ada ha, setengah tu yang jemaah tabligh lebih kepada fasa Mekah pergi rumah ke rumah ketuk pintu lorong ke lorong mengajar orang kepada Allah mengajar tengoklah orang tu kalau dia tak pernah sembahyang tak pernah datang masjid kita ajaklah ke masjid tapi kalau kita ketuk, ketuk pintu rumah tu keluar ustaz kan tanya kita nak ajak ke masjid kut kan ya, marah dia, dia. Ha, kita ada lah cara dia nanti tertib dia macam mana nak, nak nak nak nak buat usaha dakwah rumah ke rumah tu ha. jadi masing-masing ada cara masing-masing ada yang dengan cara berdakwah mulai buku penulisan kan ada yang berdakwah pula yang menggunakan media-media elektronik dia kata ini nikmat Allah lah untuk zaman sekarang ni teknologi ni salah satu nikmat Allah juga jadi kita menggunakan ke arah kebaikan dakwah boleh ha. jadi jangan, jangan kita sempitkan lah ha. cuma yang kita tahu cara yang paling afdal, cara yang Mirip dengan cara Nabi adalah paling aflal Dan juga bergantung pada niat lah. ha, Kalau dia buat cara Nabi pun Niat dia lain niat dia kerana untuk digelar Sebagai pendai Untuk dapat gelaran dia da lah da'i Habis lah. Ha, Buat kerana Allah ada maksud Sebaliknya kita berdakwah ni pun Secara zahirnya kita nampak untuk Mengajak orang Tapi pada hakikatnya bukan kita mengajak orang Pada hakikatnya untuk kita perbaiki iman kita Sebab Iman yang paling mantap, paling tinggi, tauhid paling mantap, paling tinggi adalah para para nabi dan rasul. Tidak ada manusia yang boleh menandingi iman para nabi dan para rasul. Dan para para rasul ni semuanya yang berdakwah. Jadi antara punca ataupun sumber kekuatan iman itu adalah dakwah. Jadi siapa yang banyak berbuat dakwah, insya Allah iman dia akan meningkat. Iman dia akan meningkat. Sepatut walaupun tidak ada pengikut Nabi N 950 tahun buat dakwah 950 tahun siang dan malam lail lawan nahar buat dakwah yang mengikut dia 83 orang dia Jadi dia dakwah ni maknanya bukan dia punya kejayaan ataupun dia punya kesuksesan dakwah itu bergantung kepada banyaknya pengikut kalau macam tu Allah kata Nabi Nuh fil 950 eh, tahun berdakwah siang malam 83 orang je gunaannya uh, 10 tahun seoranglah 10 bukan 10 tahun seorang lebih 10 tahun 12 13 tahun seorang pun dapat kalau nak di, di, di punya nisbah dia lah gagal lah 950 mula tahun dakwah 83 orang je dapat gagal angono tak kata macam tu pun. Bahkan Nabi Ibrahim langsung tak ada pengikut. Ketika sebelum dia hijrah ke Babylon tu. Yang ikut dia anak bini dia je. Tapi dia Khalidullah. Makam dia yang kedua. Apa ni. Yang yang selepas Nabi Muhammad. Dia lah makam yang tertinggi. Tak ada pengikut pun. Tapi iman dia. Kedudukan dia. Makam dia selepas Nabi Muhammad. Jadi. dakwah ni. Bukannya nak tengok berapa ramai orang yang ikut kita. Kalau kita banyak semakin banyak kita berda'wah, semakin meningkatlah iman kita. Tanda dakwah kita itu benar. Maknanya keyakinan kita kepada Allah semakin meningkat. Apa taknya kan? Kita berda'wah orang kepada Allah. Kita bercakap mengajak orang kepada Allah. Maka kitalah yang paling mantap iman kita. Orang tu mungkin dia dengar, mungkin dia tak dengar. Mungkin dia malah nak dengar. Kan? Mungkin dia meluat nak dengar ke. Tapi kita cakap. Rumah kita pergi cakap. Pergi rumah ni cakap. Pergi hari cakap. Tiap minggu, minggu sekali ke. Sebulan sekali ke. Tengoklah bergantung kepada kekuatan kita. Bila banyak kita bercakap tentang Allah. Iman kita akan kuat. Allah akan kuatkan iman kita. Lepas para-para Nabi semua iman kuat. Pada banyak lawak manusia kepada Allah. ahsanu Siapakah yang lebih baik. Siapakah yang lebih baik. Agamanya Qaulal ni perkataan Tapi tak ulama tafsir kata agamanya Siapakah yang lebih baik agamanya Daripada orang yang mendakwah manusia kepada Allah Wa'amillah salahan Dan dia beramal salih Waqaulah innani mila muslimin Dan diberkata aku ni termasuk daripada orang Islam biasa Maknanya dia berdakwah Dia beramal salih dan dia rendah dirilah Dia tak kata dia dah dakwah Dia dah ni, dia amal salih Oh aku alim sah sekarang ha, Itu habislah fail lah dia kata wa qala innani min ahli al-islam. Biasa orang Islam, Muslim. Ha, ini baru sikit pengikut dah banyak sikit dah mulalah. lah ha, dia dah rasa dia ulama besar, dia dah rasa dia dai, dia rasa dia soleh macam takwa, wali macam macam, -macam ha. Ha, itu bukan tujuan kita. Tujuan kita iman kita meningkat atau tidak. Qul sabili ad'u Allah. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi <tuh> sabili. Inilah jalanku. Ada orang Allah mengajak manusia kepada Allah. Allah bersirat dengan bersirah, dengan dalil-dalil yang nyata, dengan bukti-bukti yang nyata. Anak wamanitabani aku dan orang yang mengikuti aku. Jadi siapa yang ikut Nabi kena dakwah, dakwah kena buat ilmu kena belajar ibadah, kena banyakkan. Kemudian kena membersihkan diri, tasjiaatun nafs kena buat. Semua kena buat. Jangan kita apa mengkategorikan diri kita. Saya jemaah tabligh. Saya ikhwan muslimin. Saya ahlul bait. Saya apa? Habib-habaib punya geng. Saya Arqam. Saya mujahidin. Saya Hizbut Tahrir. Saya Wahabi. Saya Salapi Saya Sedara. Saya Syiah. Saya orang Islam. Orang Islam tu luas. Dia semuanya dia buat. Nabi semua dia buat. Nabi punya tugas laqad mannalllahu 'alal mu'minina izba'sa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayati membacakan ayat-ayatnya maknanya menyampaikan ayat-ayatnya boleh berdakwahlah wa yuzakkihim mentazkiahkan umat dia tasawuf wayuallimhumul umat kitab wal hitmah mengajar umat-umatnya kitab al-Quran dan sunnah hikmah dan sunnah nabi buat semua nabi tak ada aku tablig je teng tanah jangan belajar ilmu aku belajar ilmunya masalah taklib tak main tak join aku geng apa lagi aku geng tasqiyah tasawuf je kan ni semua-semua tak boleh campur orang tak boleh seorang-seorang aku dengan guru-guru aku je. pun tak boleh semua so, sekali kita kena buat tak ada title-title ni semua, apa, grouping-grouping ni tak ada. Kita, orange lab. Ha, semua kita buat. Tabligh kita join, arkham kita join, saudara kita join, semua kita join. Tapi, kita kena ada, apa, bahan ukuran kena ada lah. Ha, ilmu kena ada lah. Kita kena, ha, sebab apa, tabligh pun ada yang sesat, ada yang okey. Arkham pun ada yang sesat, ada yang okey. Yekwan pun ada yang sesat, ada yang okey. Alusunawa jamaah semua ada yang sesat ada yang okey. Syafi'i pun ada yang pengikut Syafi'i pun ada yang sesat ada yang okey. Asy'ari pun pun pun ada sesat ada okey. Jangan kita ingat Asy'ari Syafi'i betul semua. Dia mengaku Syafi'i, mengaku Asy'ari dia okey oh, betul semua. Dia bukan ni sesat juga. Saudara Wahabi pun ada juga sesat, ada yang betul juga. Syiah pun sama ada yang betul ada yang sesat. Jadi kita kena ada satu ukuran, ilmu untuk mengukur yang mana yang sesat, mana yang tak sesat. Jadi siapa yang sesat tu kita kita cubalah tarik dia kembali kalau dia tak nak juga memang tak ada hidayat lah tu kan Allah tak beri hidayat ke dia ha, jadi kita tengok kalau kita, dia tu golongan yang tak sesat yang betul sama-sama lah kita tak kira dia daripada geng mana pun insyaAllah ha, itu tugas Nabi jadi kita nak belajar pasal Nabi ni kita nak tahu yang paling utama tentang Nabi tu apa ha, Nabi ni tugas dia untuk menyatukan seluruh umat Aus dengan Khajraz di Madinah tu berperang beratus tahun berperang, beratus tahun perang jadi Nabi sebelum bersyajrah ke Madinah, Nabi kata mula-mula kau kena bersatu padu dulu untuk memikul agama ni untuk menjadi, mengambil Islam sebagai agama ni, mula-mula sekali kena satu padu kalau pecah belah, habis Islam tak akan tertegak dengan pecah belah Islam hanya tertegak dengan satu padu dia satu je Allah satu, Nabi satu kitab satu jadi, mazhab empat tak apa. Tapi mazhab empat tu sebenarnya pun satu juga. Cuma cara ajalah lain. Jadi kita tak perlu nak nak nak, nak apa nak, nak berpihak di mana apalagi politik. Ah ya, lagilah kaca bila. Yang paling banyak bergaduh ni lagi lagilah politik. Ya, jadi kita politik pun kita politik Islam. Islam mana semua sekali. Ya, jadi kalau ada politik ni Islam politik yang lagi kita sebut Islam juga dan sama-sama Islam bergaduh-gaduh, bergebu-rebut, ah ya, itu bukan Islam. Punya cara. Islam ni kena bersatu lah. Zaman Nabi, hmm. zaman Said Abu Bakar, zaman Said Umar, zaman semua zaman, zaman, zaman sampai zaman apa ni Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Uthmani, pemerintahan satu saja. Khalifah. Lepas tu dibahagi dengan daerah-daerah, kampung-kampunglah. -daerah, Selesai. Ini datang semenjak kita, kita kita kita apa? Kita jatuh nilah. Empayar Turki Uthmani ni runtuh, maka rancangan Yahudi Nasrani lah yang memecah belahkan Islam ni kepada negara-negara akhirnya tak bersatu lagi, tu pecah negara ni negara ni, lepas tu dia buat, buat, buat pula pertandingan antara negara-negara lawan bola lah, lawan tu lah, lawan ni lah akhirnya lawan-lawan punya kong pun lawan-lawan, gaduh-gaduh Malaysia lawan bola dengan Indonesia, punya kong bergaduh, bunuh-bunuh, pantai-mantai -bunuh, Islam sama Islam tu jadi dia dah memang dah rangka lah benda ni untuk memecah pula ke orang Islam lepas tu dia buatlah like, sistem pemerintahan apa ni Berparlimen, ha, parti tu, parti ni, parti ni Jadi kalau ada banyak parti, bergebut Semua nak nak jadi pemimpin, akhirnya bergaduh Betul tak? Ha, ini senangnya, Khalifah Zaman-zaman Nabi, Zaman Sana Umar Nak lantik jadi Khalifah pun tak nak Sayyidina Bakar tu Bila dilantik, jadi Khalifah Tiga minggu menangis Tiga minggu menangis, tak nak apa tu Jumpa Sana Umar, jumpa sampai aku tak nak jadi Khalifah Nak letak jawatan, aku tak nak letak jawatan kita hari ni tiga bulan berkempen siap-siap lah. Lantik. Pilihlah aku. Sokonglah aku. Pilihlah aku. Sokonglah aku. Tiga bulan sebelum tu dah. Ini dah, dah dilantik. Tiga minggu menangis. Nak letak jawatan. Tapi orang tak bagi. Terbalik lah. Kalau cara tu tak betul. Maksudnya tak mungkin akan capai apa yang dicapai oleh Islam. Yang dahulu. Kalau kita ingin. Mencapai apa yang dicapai oleh Islam. Yang sebenarnya seperti zaman-zaman nabi zaman Abu Bakar, zaman zain omah zaman khalifah rashidin tu kena buat apa yang diorang buatlah takkan boleh kita buat selain daripada cara diorang takkan dapat Allah kata al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum islam madinah pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu apa maksud dia maknanya segala masalah telah selesai segala masalah dan jalan penyelesaian ni pun telah selesai, baik dari segi ibadah, dari segi ekonomi dari segi sosial, dari segi apa sahaja ketenteraan, kepimpinan pemerintahan, apa sahaja semua selesai semua itu dah ditunjukkan oleh Nabi dan para Khalifahnya. kalau kita cuba juga nak buat selain daripada cara tu, tak akan berjaya punya. tak akan berjaya melangkah kita kembali kepada cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi dan sahabat Imam Malik kata, umat ini tidak akan dapat diislahkan melainkan dengan cara bagaimana umat terdahulu ketika zaman Nabi itu diislahkan. Tunggulah Imam Mahdi akan datang, insya Allah Dia akan buat benda yang sama apa yang Nabi dan sahabat buat. Sekarang ni tak mungkin tercapai lah. Tak mungkin. Saya berani potong jari. Yeah, hanya, hanya cara Nabi dan sahabat saja yang boleh kita satukan umat ni seluruh dunia. Dan kita kena tunggulah satu orang pemimpin yang dijanjikan oleh Nabi, oleh Allah SWT, hadis pun mutawattir sahih, Imam Mahdi. Wallah malam bila ni nak datang tu tak tahu tapi kita secara individu diri kita, kita kena sediakan lah. Kita sediakan diri kita, kuatkan rohani kita, kuatkan rohani kita sampai bila, bila kita tiba masa tu, kalaulah benda tu datang zaman kita nanti, 10 tahun lagi ke 20 tahun lagi kita dah bersedia kalau kita tak bersedia pun kita sedang bersedia untuk hari akhirat kita lah bukan nak kata Imam Mahdi datang baru tahun tu nak bersedia daripada sekarang ni kita kena bersedia eh, kuatkan rohani kita sebab zaman tu nanti mashaAllah orang yang iman lemah nanti silat-silat akan ikut Dajjal jadi orang yang nak ikut Imam Mahdi ni pun sedikit saja tak ramai ada yang kata sejumlah sahabat ikut Nabi sejumlah tu yang ikut Mahdi Ya Allah ma'alam jadi kita kena kuatkan Kita punya Akidah kita dan juga sunnah gitulah. lah Yang mana Imam Mahdi ni Dia punya ciri-ciri semua hampir sama dengan Nabi kita Nama dia pun sama dengan nama Nabi Dan Allah akan istilahkan dia akan jadikan Dia, dia akan mengikuti 100% sunnah Nabi SAW, dia akan membawa syariat Nabi SAW bersama-sama dengan Nabi SAW Nanti dan tidak ada bezanya. Jadi kita kena kenal Nabi Kita belajar dahulu hiya, sekarang kita nak belajar tentang Nabi pulak Supaya kita kenal betul-betul dengan Nabi, cinta dengan Nabi, ikut sunnah Nabi. InsyaAllah kalau kita sempat, kita ikutlah golongan-golongan yang betul-betul ikut Nabi. Dan kita tak sempat pun, kita akan bangun di padang masyarakat bersama-sama dengan orang yang mencintai Nabi, iaitu para-para sahabat. InsyaAllah. Itu lebih kuatlah dia punya, mukaddimah daripada saya. Okay, kita buka buku InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat Selepas kandungan tu Kata-kata Al-Wad Syekh Rahimuddin bin Nawawi Al-Bantani Pembimbing Markas Darul Hasani Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Raman walah Wattaba'ahadahu Wattaba'ahudahu Ila yaumiddin wa ba'mu tidak kenal maka tidak cinta Itulah pepatah kehidupan yang kerap kita dengar Maksudnya untuk mencintai seseorang Kita dituntut untuk mengenal seseorang itu dengan baik terlebih dahulu Demikian kita dituntut untuk mencintai Rasulullah SAW Maka kita wajib mengenali baginda terlebih dahulu Sama dengan yang kat depan kulit tadi lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cintailah Allah kerana Dia memberikan segala nikmat kepadamu. Cintailah Aku kerana Allah mencintaiku. Allah mencintai Nabi Muhammad. Kita apa lagi kan? Sebagai umat Nabi Muhammad kita pun kena mencintai Nabi. Ya. Sebagaimana kita tahu bahawa kriteria yang wajib dimiliki seorang Muslim untuk menjadi hamba Allah swt yang Rabbani? Sekurang-kurangnya ada dua Yang pertama tauhid, yang kedua ittiba'. Hamba Allah yang rabbani ni yang ni maknanya Tuhan. Yang rabbani ni maknanya dia ni memiliki apa ni ciri-ciri seorang yang ada Tuhan lah menampakkan ciri orang yang bertuhankan Allah Subhanahuwataala. Kita secara zahir pun kenal kita boleh nampak kan Gulungan-gulungan Rabbani ni Orang yang mana kehidupan dia menuju kepada Allah lah. Penuh dengan perintah-perintah Allah Kata-kata dia penuh dengan, dengan Dengan dengan hadis dan firman Allah Ta'ala Kemudian dia punya performance dia Dia punya amalan dia semua mengerti Apa yang lah diperintahkan kepada Allah Ta'ala Jadi dia boleh dikatakan hamba yang Rabbani ya jadi, kurang-kurangnya lah ni. Dia kena ada dua. Yang pertama, Tauhid. Tauhid maknanya pengesaan daripada segala sesuatu kepada Allah. Dah bincang ramai lepas dan sebelum-sebelum ni, apa itu Tauhid. Yang kedua, Itibak. Tauhid saja tak cukup, demi dia kena itibak. Dia tidak boleh Tauhid kepada Allah ikut cara dia sendiri, tak boleh. Dia kena bertauhid kepada Allah ikut cara Nabi SAW jadi dua ni boleh digabungkan dengan satu kalimah ialah, la ilaha illallah Muhammadur rasulullah la ilaha illallah kita mengaku bahawa Allah itulah yang maha isa, tidak ada Tuhan yang selain disembah melainkan Allah kan? Allah lah yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu kemudian kita yakin Muhammadur rasulullah, muhammad itu berserah Allah maknanya tidak ada cara yang boleh sampai kepada Allah yang boleh ...memberi kita kebahagiaan dunia dan akhirat melainkan dengan mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut cara Nabi Musa pun gagal. Nabi sallallahu alaihi laukana musa hayyan ha, ma wasiahu illat tibai. Kalaulah Nabi Musa hidup zaman aku ni pun dia pun tidak akan berjaya melainkan ikut aku juga. jadi kita, kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah Pembahasan Tauhid ada tiga bahagian Uluhiyah, ketuhanan, nubuwah, kenabian dan sam'ayat Masalah wahyu Sesiapa yang sama mengganut tiga fahaman ini Maka ia tergolong di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah Dah dibahas tadi Persoalannya, di dalam Tauhid Kenapa ada masalah kenabian adalah sebagai salah-salah cinta kepada Allah. Untuk mencintai Allah, mesti melalui cinta kepada Rasulullah s.a.w. sebagai ucusan Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Allah tanpa mengikuti Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang boleh sampai kepada Allah tanpa mengikuti Rasulullah. Mesti kena ikut Nabi s.a.w. Ati Allah wa ati al rasul dalam al Quran banyaklah wa mai yucain la warshulahu. Apa lagi banyaklah. Semua Allah perintahkan semua ikuti ikut Allah dan Rasul. Tak boleh Allah saja, tak boleh Allah dan Rasul. Buku ini adalah bicara tentang Tauhid Kenabian, sambungan dari pembahasan Tauhid Ketuhanan sebelumnya. Dalam buku Tauhid ini penulis telah dengan api Apik ni baik, bagus, bahasa Indonesia, bahasa Jawa Telah dengan Syekh Ramuddin ni orang-orang Indonesia, orang Jawa, orang dia orang Jawa Barat Jadi dia selit-selit sikit lah dia punya bahasa ke syukur Jadi kita pun dapat belajar lah bahasa Jawa <tulah> Telah dengan Apik itu dengan baik menjelaskan secara terang tentang siapakah Nabi Muhammad SAW sehingga selepas membacanya pembaca akan mengerti ataupun mengetahui kenapa mesti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tali tauhid sekaligus ittiba'. Ittiba' ni mengikut bahasa Arab eh. Ittiba' ni maksudnya mengikut. Adalah sebagai tali temali cinta atau salasilah cinta. Kerana tauhid itu cinta dan Itibak itu cinta kerana tauhid itu cinta dan itibak itu pun cinta. Jadi kita bertauhid kepada Allah sebab kita cinta kepada Allah dan kita ikut Nabi SAW sebab kita cinta kepada Nabi SAW. Bukan kerana kita ikut kita bertawheed kepada Allah sebab terpaksa, sebab beban, sebab kalau tak buat nanti kena seksa. Dan bukan kita ikut Nabi sebab kita ni Benda yang sama kita terpaksa Kalau tidak nanti diseksa Bukan macam tu Kita kena bertawhid dan mengikut Nabi Sampai tahap cintalah ha, Nanti semayang pun seronok ha. Semayang seronok Datang mengaji pun seronok Tak sabar kan Tunggu eh, bila waktu asal ni ha, Bila kita nak terhajud eh, Tak tabar tunggu tahajud ni ha, kan? Tanda suka cinta Pada Allah dan Rasul Maknanya Kita tak rasa beban pun lah buat ibadah Seronok nak buat ibadah Seronok nak ada awak, seronok nak belajar ilmu, seronok nak buat segala kebaikan. Sebab tanda cinta, tak percaya tanda yang orang yang dah kahwin ke, baru kahwin ke, yang baru nak nak nak nak dah kahwin ke, yang ada mencintai seseorang lah. Apa yang disuruh mesti dibuat, betul? Dan buat tu pun gembira ya. Tapi lepas tu, mudah-mudahan sampai akhir hayat lah kan itu contoh saja maknanya kalau dah suka dah cinta maknanya buat pun dengan dengan dengan dengan gembira bukan kerana terpaksa kan oh, nak beli cincin pun kalau boleh yang beli yang mahal kan <laughs> hmm. kalau ada duitlah tak ada duit jangan paksa diri sanggup buat apa sajalah demi yang tercinta dan dalam buat tu pun dalam keadaan seronok jadi kalau kita dapat cinta Allah dan Rasul ni jadi agama jadi mudah Amalan semua jadi mudah Yang jadi susah, jadi beban, jadi payah Sebab belum timbul rasa cinta kepada Allah dan Rasul Belum timbul rasa cinta kepada agama Baru orang kata tahap Tahap taklif lah orang kata Terpaksa, beban, tanggungjawab, kewajipan Baru tahap itulah kita kan Tapi kalau kita sampai tahap cinta tu Memang seronok lah Beramal tu seronok nak mati pun tak sabar. Bila lah nak mati, nak berjumpa dengan Allah dan Rasul ni? Ini mati ya Allah, nanti dululah. Eh, betul. Kau jangan cakap mati-mati ni. Kau ni, mulut cerupa. Buat mati-mati ni. Kan? Cerita sikit pasal mati je. Eh, jangan cakap macam tu nanti. Kau ni. Eh, biarlah mati cepat-cepat. Mati cepat-cepat, kurang buat dosa. Cepat jumpa Allah dan Rasul, betul? Apa ada dunia ni? Makin lama kat dunia, makin banyak dosa makin lambat jumpa Allah makin lambat jumpa Nabi makin panjang hisap nanti boleh jamin ke dulu hidup lama ke dunia buat kebaikan tak boleh jamin sebab zaman apa lagi zaman sekarang kan zaman sekarang keluar pintu surau, -surau ni langkah dia dah maksiat dah apa lagi kalau pergi KL sana macam-macam lah jadi lebih baik kita orang-orang orang ahli Allah ni memang rindu kepada kematian Tunggu eh, Israel Israel datangnya Waalaikumsalam warahmatullah Awak hang lambat sangat <laughs> Aku tunggu hang punya lama Kan bau maya Awak lah Tak sabar Nak nak berpindah ke alam akhirat Lepas Nak jumpa Nabi, nak jumpa Allah Ini takut mati Takut berpisah dengan isteri Takut berpisah dengan harta, keluarga Kereta, rumah, kerja, duit Harta Nah, lagi aku mati habis lah, siapa nak jaga isteri aku, siapa nak jaga habis, duit aku tak sempat enjoy lagi kerja mungkin nak mati kan, enjoy tak sempat lagi, duit aku banyak ni baru beli apa, pasat CC, tak sampai seminggu takkan mati dah kot tak sempat lagi ini ya? nah, orang-orang akhirat ahli Allah ni, cinta kepada Allah dan Rasul ni, mati tu memang dia tunggu-tunggu lah orang yang rindu dan cinta kepada kekasih dia pasti tak sabar nak jumpa betul kan struggle putus kata tak apalah nanti tahun depan je kita kita kahwin ni kak eh lambat sangat tak boleh lah cepat sikitlah nanti kang tak sempat nikah dengan kau kalau boleh nak cepat betul tak sabar betul dah sayang bila tak sabar bila orang tu mencintai sesuatu ataupun seseorang Ataupun makanya dia nak cepat nak jumpa. Jadi orang yang cinta kepada Allah dan Rasul, dia memang cepat nak jumpa Allah dan Rasul. Kalau tak mati juga, macam mana? Usaha dekat dunia pun dia boleh jumpa. Ah, ha, Itu itu tahap lebih tinggi lah. Ha, mana sebelum dia mati pun dia boleh jumpa Allah dan Rasul. Hmm. Macam mana nak jumpa? Ha, nanti kita, Pakcik. Sungguh Luar biasa. Oh, luar biasa. Ini bahasa Indonesia kan, luar biasa maknanya yang apa istimewa lah. Pemahaman penulis buku ini tentang agama Islam yang Rahmatan Rahmatulilalamin ini semoga menjadi amal baik yang akan mendapat balasan dari Allah Subhanahuwataala di akhirat kelak dan berguna sebagai panduan umat Islam ahlus Sunnah wajahah. Allah Huwaliyut Taufik Alfaqir Abu Muhammad Ar Rahimuddin. Nawawi al-Bantani Jadi pengarang kitab ni kalau nak kenal yang lebih lanjut Itulah belakang tu ada Biodata dia Dia punya muka surat Dia last sekali Selepas rujukan kitab tu ada Biodata penulis Nak tahu dia ni belajar kat mana Baca lah kat situ guru-guru dia siapa Dan kalau Syekh Rahimuddin pun puji dia Maknanya dia ni okey lah ni Saya pun kadang-kadang selalu juga Batu tak ada kelas hari Jumaat ni saya akan pergilah ke pergi kelas di kelas Hikam. Memang banyak maklumat dapat apabila sana. Ha guru dia pun hebat kan. Guru dari Syarahi, Syekh Yusof Mufti ada Jumaat pun guru dia. Jadi dia simple je orang dia tapi apa yang disampaikan tu banyak. Banyak apa? Banyak fakta, banyak banyak nilah, banyak banyak ilmu. Ilmu yang dapat tu banyak. Saya pun pusing-pusing kat situ aje kan. Pusing-pusing <laughs> balik kat situ je Tuan-tuan anak ilmu yang lebih banyak lagi Jumpa dah Syair Rahim Ini mukhlis Meraja Makhlis InsyaAllah lah Dalam minggu depan tahun minggu lagi, Kita jemput dia Kita dah setuju dah InsyaAllah eh Pendahuluan Alhamdulillah Kenabian dalam akidat Islam Alhamdulillah Sekali puji bagi Allah SWT Yang telah memuliakan manusia Dengan perkabaran dari Salah Lalu dialah yang memilih para nabi dan rasul dalam kalangan manusia agar mereka mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya kebenaran. Yukhrijuhum minaz zulumat ilannur. Mengeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya. Selawat dan salam buat penghulu para rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir kepada umat manusia sebagai pembawa rahmat dan hidayah selawat dan salam juga buat junjungan mulia Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kali. Mula-mula ya? dia kata kita selawat dan salam buat penghulu para rasul, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir kepada umat manusia sebagai pembawa rahmat dan hidayat Selawat dan salam buat junjungan mulia Sehingga Rasulullah SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat dan seterusnya Mereka yang mengikuti jalan kebenaran sehingga akhir zaman Dua kali di selawat Di dalam pembahasan akidah Islam Ada tiga subjek utama yang dibahaskan oleh para ulama Islam Tiga subjek besar tersebut ialah Pertama, uluhiyat ataupun ilahiyat ketuhanan. yang kedua nebuah kenabian nebuat kenabian dan as-sam'iyat perkara-perkara akidah yang dikhabarkan oleh wahyu ini didengarkan disampaikanlah oleh guru guru-guru al-fakir al-fakir ni dia mengelarkan diri adalah al-fakir maksud al-fakir ni adalah orang yang perlu orang yang memerlukan fakir dan dalam istilah kita ada fakir miskin fakir tu maknanya orang yang tidak memiliki apa-apa langsung Dan dia perlu kepada Segala-galanya Al-Fakir Kalau miskin ni dia ada tapi tak cukup Sikit Ada harta ada apa tapi sikit tak cukup tu miskin Kalau fakir ni tak ada apa-apa pun Jadi dia menggelarkan diri Al-Fakir kerana dia Kebanyakan ahli-ahli tak ni orang yang ikut sufi, tarikat sufi ni Dia akan menggelarkan diri Al-Fakir Syirahim ini pun akan menggelarkan diri Al-Fakir Maknanya Al-Fakir ni orang yang, orang yang memerlukan, orang yang berharap, orang yang perlu kepada rahmat Allah, kelebihan Allah, segala-galanya lah. Jadi maknanya apa yang dia ada, dia ada pun dia tak menganggap dia tu ada. Dia masih lagi menganggap diri dia, tak ada. Apalagi ilmu dan sebagainya lah. Jadi tasawuf ni mengajar kita supaya kita ni menafikan segala apa yang ada pada diri kita dan diri kita juga kita kena nafikan supaya kita merasa perlu kepada Allah seratus ya, peratus kalau kita tak menafikan apa yang ada pada diri kita ataupun tidak menafikan diri kita akhirnya ada pergantungan terhadap diri kita kita akan bergantung pada diri kita kita rasa kita lah yang pandai, kita ada ilmu kita ni dah belajar dekat temburu saya ni dah belajar dekat temburu saya rasa saya alim, saya ada ilmu jadi saya bergantung pada diri saya Ini dalam tasawuf itu salah tak ada apa-apa, kita ni kosong Tak ada apa-apa kan? Ilmu yang ada pada kita tu pun Ada ilmu daripada Allah Dengan, dengan izin Allah lah kan, Kita boleh menyampaikan sesuatu kan? Tanpa izin Allah Sekilip mata je Allah boleh Hilangkan ilmu tu daripada ingatan kita Daripada hati kita Jadi kita bergantung kepada Allah Al-Fakir ni orang yang bergantung kepada Allah Berharap kepada Allah Perlu kepada Allah di dalam segala hal lah, apalagi di dalam menyampaikan ilmu. Telah membahaskan tentang kitab, tentang bab ketuhanan, Al-Ilahiyah. Di dalam buku sebelum ini yang berjudul Menjiwai Tauhid, Memurnikan Diri, yang kita dah kata. Menungguan. Terbitan perlima media, perbahasan An-Nubuah, bab kenabian adalah antara perbahasan terpenting dalam akidat Islam selepas bab ketuhanan. Justru sebagai kesinambungan daripada tulisan Al-Faqir yang serba kekurangan sebelum ini dalam bab ketuhanan, Al-Faqir cuba dengan izin dan bantuan Allah untuk menyusun dan membentangkan perbahasan mengenai bab kenabian pula berdasarkan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Faqir merujuk kepada kitab akidah yang dibahaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mu'tabar. Mu'tabar ni yang di dianggap dia apa, dipersetujui Diperakui Oleh ulama-ulama sunnah wa jamah Seperti Imam Abu Hasan Al-Ash'ari Pengasas mazhab ni lah Abu Imam Abu Hamid Al-Ghazali Ini raja tasawuf, Mujtahid Mujtahid dalam mazhab syafi'i Imam Al-Mustannifin Sayyid al -musannifin, Sayyidul -musannifin. Imam Ghazali ni memang special lah tak ada rujukan kepada dia tu, tak, tak sah, tak lengkap, tak sempurna. Kemudian Imam as Astanusi, ha, Imam Sunni ni dia yang menyusun sifat 20, yang jadi komplit sifat 20 ni. Kemudian Imam Al-Bajuri, ini yang latest jugalah, dia dikong dalam tahun 1200 lebih kot. Dia salah seorang daripada rektor Al-Azhar zaman dululah. Dan sebagainya yang telah membahaskan perbahasan-perbahasan mengenainya secara baik Di samping merujuk kitab-kitab tafsir dan syarah syarahan, -syarahan hadis yang muktabar Mudah-mudahan perbahasan yang sederhana sebuah kekurangan ini Disempurnakan manfaatnya oleh Allah Subhanahu SWT kepada para pembaca yang ikhlas menuntut ilmu dan mengambil manfaat daripadanya untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat Semoga Allah SWT menerima penulisan ini sebagai amal yang dapat mendekatkan diri penulis kepada penulis yang penuh hina ini kepadanya Dan menjadi sebab untuk mendapat syafaat dan kehampiran Rasulullah SAW di hari Semua manusia mencari baginda Rasulullah SAW di hari akhirat kelak Semoga Allah SWT Wa mengampuni kesalahan dan kekurangan penulis serta menyempurnakan kehambaan penulis dalam ketaatan kepadanya. Amin. Wallahu alam. Al-faqir ila al Jalil. Orang yang perlu dan berharap kepada Tuhannya Al-Jalil yang Maha Jalil, Jalal, keagung-agung. Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Mohidin Amalahullahu lahu alkhafi Ain amalahu lahu Amalahullahu amalahullahu lahu Amalahullahu Allah memperlakukannya dengan kelembutannya dan dengan alkhafi yang tersembunyi 12 Januari 2013 Dua hari lagi saya punya tarikh lahir 14 Januari Bab pertama Perbahasan kenabian konsep asas Okey perkataan nabi berasal daripada naba naba yang bermaksud perkhabaran maka nabi itu bererti munbi anillah yang bermaksud orang yang menyampaikan perkhabaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Risalah pula dari sudut bahasa bererti sesuatu yang disampaikan atau diutuskan. Jadi rasul bermaksud orang yang diperintahkan oleh seseorang untuk menyampaikan sesuatu utusan ataupun risalah kepada pihak yang lain. Makna Nabi dan Rasul Kita biasa dengan kadang-kadang sebut Nabi Kadang-kadang sebut Rasul Nanti dia bahas selepas ni Apa tu Nabi, apa tu Rasul, apa beza Nabi dan Rasul Dia akan bahas nanti Tak perlu saya huraikan di sini. Sampai tempat nanti saya huraikan Cuma di sini perkataan Nabi itu berasal daripada Naba'ah Perkhabaran, kan Surah pertama dalam Juz 30 An-Naba' Amma kan? ha. yatasa'ulun an naba'il azim Tentang berita atau perkhabaran yang besar ya, An-naba itu perkhabaran Jadi Nabi ini Orang yang memberi perkhabaran lah. Orang yang membuat perkhabaran Kalau Rasul tu daripada risalah Risalah tu Daripada Berasal daripada Pertahan Rasala, Utusan Kemudian Rasul itu berarti orang yang menyampaikan risalah adalah utusan, perutusan. Itu dari segi bahasa. Kenabian itu tidak boleh didapati dengan sebarang usaha seperti melazimi khelwah, iaitu bersendirian, bertapa mujahadah melawan nafsu dan sebagainya. Ianya adalah mutlak pilihan Allah SWT kepada para hamba pilihannya Dengan menyampaikan wahyu kepada hamba tersebut Dalam bentuk syariat atau hukum hakam Sama ada diperintahkan untuk menyebarkannya ataupun tidak Jadi Nabi ini dilantik, dipilih oleh Allah SWT sejak Dahulu lagi, sebelum terciptanya Sebelum terciptanya apa-apa pun Memang Allah SWT dah Dah ada apa Rancangan dia Untuk menciptakan Nabi Terutamanya Nabi Muhammad kan? Dalam ada hadis yang Dia punya kedaifan dia pun Dia lah Ada yang kata daif jiddan, mauduk dan sebagainya Tapi dari segi maknanya Itu sahih lah lawla ka, lawla ka ma Mahalabtul aflaq laulaka ulang, ulang lagi, laulaka kalaulah tidak kerana kamu wahai Muhammad kalaulah tidak kerana kamu wahai Muhammad maafalaktul aflaq tidaklah aku ciptakan cakrawala ini jadi penciptaan tujuh petala bumi, tujuh petala bumi yang segera alam semesta cakrawala ini adalah disebabkan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. dan ada riwayat yang tentang, cerita tentang Nur Muhammad tu kan, Oh, itu isu yang hangat juga dalam facebook tu Kan? Da'if lah, maudu lah, cerita tak betul lah, karut lah, tahiyul lah Wallahu'alam Yang percaya-percaya, yang tak percaya, sudah kan? Benda ni, perkabaran cerita ni, bukannya apa ni masalah-masalah hukum dan sebagainya Hanya sekadar cerita Dan kadang-kadang tu pun, kalau yang tidak mempercayainya tu, kenapa? Apakah tidak mempercayai dari segi hanya sekadar dari segi sanat dia yang baib? Atau tidak mempercayainya kerana tidak logik benda tu? Dari segi sebahagian pihak tu saya dengar dia punya penolakan tu kerana... ...dia tidak mampu nak menerima benda tu kerana dia rasa tak logik. Contoh macam saudara kita tu lah. Dia siap boleh kata lagi, adakah Nabi Muhammad lahir-lahir dia boleh bercakap keadaan sujud... Lepas tu bertasyahud pulak dah ha, Dia ingin kari benda-benda macam tu eh Seolah-olah macam benda tu mustahil pulak dah Susah ke bagi Allah Mustahil ke bagi Allah nak buat benda-benda macam tu Padahal Apa yang kita fikirkan Dalam fikiran yang dimampu Difikirkan oleh fikiran kita tu Allah seolah-olah boleh buat Lebih dahsyat 70 kali lebih dahsyat Daripada tu Allah boleh buat Ini sekadar nak melahirkan Seorang yang dalam keadaan sujud dah pun bersunat itu pun dipertikaikan kata tak logik yeah. apa agama ni ikut pola otak kau ke ikut kuasa Allah segala kejadian ni ikut kuasa Allah ke ikut pola otak logik kau jadi dia nak mem memperapa mempengaruhi orang awam orang yang bodoh yang sama macam dia minta maaf saya cakap kasar sikit saya bab ni iman tak boleh tahan <laughs> tak belajar tauhid ke Allah sebenarnya sifat yang jais bagi Allah yang wajib bagi Allah Susah ke sangat bagi Allah Nak, nak melahirkan seorang yang kadang bersujur Bertasyahud dan berkhitan Walaupun hadis itu katakanlah Dia punya sanad, dia da'ah pun Tapi apakah benda tu Mustahil bagi Allah Bagi Allah mudah saja Allah boleh buat lebih tasyat daripada itu pun Tak ada apa pun, dia nak mengingkari benda itu Kalau dia mengingkari kerana sanad Tapi tak apa lagi, dia mengingkari benda itu Kerana tak logik dia kata Apa akal, agama ni ikut pelotak dia Akal yang Allah ciptakan untuk manusia ni Tak mampu untuk Untuk apa ni Comprehend apa? Comprehend apa? Comprehend? Ha? Menghayati lah eh Memikirkan menghayati Kehebatan kekuasaan Allah ni Tak logik, tak logik Nanti dia masuk kubur lagi tak logik jadi benda tu adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala kan jadi memang dah Allah jadikan mula-mula sekali kalau dari segi itulah dalam kitab yang cerita antara kitab yang menceritakan masalah Nur Muhammad tu kejadian yang pertama tu adalah Nur tu antaranya ya, apa kitab dia tu ada dua kitab yang saya uh, pernah baca lah tentang masalah tu satu, Dhaka'iqul Akbar itu dia cerita tu Wow, burung merak tengok cermin hayat betul malu berpuluh, mengalir tiga titisan peluh daripada satu titisan cipta roh ni, roh tu aras dan sebagainya Nur Muhammad dah letakkan dalam memang kita dengar tu macam pelik lah, tapi bagi Allah benda tu, ala hai, kacang goreng kan dan sebab tu kitab tak ingat kita nama tajuk kita tu saya tak ingat, nanti saya bawak kot memang riwayat-riwayat tu yang da'if lah tapi benda itu sebagai perkhabaran cerita tu kalau kita nak menolaknya pun kan kita perlu juga dalil-dalil dan -dalil bukti nak menolak benda tu hanya sekadar satu perkhabaran saja pun tak ada masa sedangkan apa ni cerita Israiliyah guna nabi kita jangan kamu tolak dan jangan kamu terima Dengar je lah terima pun tak tolak pun tak ini tolak bulat-bulat kan ha, Dia siapa kan okey kemudian daripada roh Muhammad telah ciptalah roh para-para nabi 124 ribu Dia bagi tu bilangan lepas ini nanti Kemudian daripada setelah roh waktu para-para Nabi Kemudian Allah aturkan roh-roh para Nabi tu Di alam ruh lah ni Kemudian roh-roh manusia ni Allah pilih satu persatu Letak di belakang Nabi Allah ambil roh Abu Bakar Siddiq Letak di belakang roh Nabi Muhammad Sayyidina Omar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali 124 ribu para sahabat roh-roh tu Allah pilih letak di belakang roh Nabi Muhammad termasuklah kita tak bangga ke tak seronoklah kita termasuk roh-roh yang dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad dah habis Allah pilih baru selebihnya Allah ambil roh-roh yang lain itu letak di belakang Nabi Ibrahim, letak di belakang Nabi Musa, Nabi Nabi Isa, Nabi Nuh dan sebagainya. Ya kita ni terpilih menjadi umat Nabi Muhammad SAW Allah pilih first choice Walaupun di belakang tu Tapi pilihan pertama dari segi Dilihat dari segi umat mau oh, bangga the, Ayat tu yang Allah tangan Apa ni Wama ja'ala alaikum Fiddi na min haraj Huwajj Sebelum tu ke? Kayak tu? Kayak kaya dia Huwajj Dia Yang ni ahwah tu dia Allah Tabar ku telah memilih kamu Allah pilih kita ni menjadi umat Nabi Muhammad SAW Dan kita akan masuk syurga dahulu daripada umat-umat Selain daripada umat-umat yang lain Selagi kita masuk syurga, selagi tu umat lain tak ada masuk syurga Dan kita akan macam macamlah lah Kelebihan umat Nabi Muhammad ni Jadi Kenabian itu Adalah pilihan Allah dan jadi umat pun pilihan Allah juga Dan tidak ada seorang pun yang boleh berusaha untuk menjadi Nabi dia seperti melazimi khaluah Melazimi ni maknanya terus menerus lah Khaluah Khaluah ni kira macam duduk bersendirian bertapa lah Dan sebagainya bertahan noach Ataupun pergi ke duduk Seorang berzikir ke tafakur dan sebagainya Ataupun bertapa Kemudian mujahadah kan Melawan nafsu dan sebagainya Ia adalah pilihan mutlak Allah ha, Jadi tak ada seorang Kalau dia dah jadi orang biasa tu Dia tak mungkin naik ke taraf tah Nabi Cuba ada juga yang cuba-cuba jadi -cuba nabi, nabi Melayu. Kan? <nian> nabi untuk Melayu dekat Hulu Kelang Ada lagi? Kemudian apa? Ada nabi tu a uh, dia kata dia mengaku dia nabi sebab apa? Orang tanya apa dalil dia? Dia kata Allah firman, "Iza ja Anasullah." Dan nama dia Nasrullah. Ha. <Popular>. Jadi dia kata Allah kata ketika datang Nasrullah Aku nama aku Nasrullah Jadi akulah ya, yang datang oleh Allah Macam-macam Jadi tidak ada orang yang boleh berusaha untuk jadi Nabi setinggi mana dia punya ibadah dia ke ilmu dia ke apa pun Dia tidak boleh mencapai tahap kenabian Melainkan dipilih oleh Allah menjadi Nabi Dan selepas Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi Sebab Nabi Muhammad Nabi yang terakhir Seorang Muslim wajib beriman kepada para rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu kepada umat manusia sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Iainya adalah antara asas-asas rukun iman sebagaimana dalam sebuah hadis sahih bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda antu minallahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu minabil qadri khairihi wa sharrihi. Maksudnya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab nya rasul-rasulnya, hari akhir dan beriman kepada kadar baik dan buruknya. Definasi. Nabi. Seorang lelaki yang merdeka, berakal, sempurna dan sejahtera. Yang mana Allah SWT mewahyukan syariat kepadanya. Yang mana dia mengamalkannya untuk dirinya sendiri dan tidak dia Tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang lain Itu Nabi Rasul Seorang laki yang merdeka, berakal, sempurna dan sejahtera Yang mana Allah SWT mewahyukan syariat kepadanya Untuk dia mengamalkannya Dan diperintahkan kepadanya untuk menyampaikan wahyu tersebut Kepada orang lain agar mereka juga mengamalkannya Jadi beza di antara Nabi dan Rasul Rasul tu menyampaikan risalah. Nabi tu tidak menyampaikan risalah. Itu saja. Itu menurut pendapat alis-salam macam lah. Nanti ada pendapat lain lagi. Yang ketiga, wali. Ha. Seorang manusia yang baik bertakwa dan berpegang teguh dengan syariat di mana Allah SWT membantunya dengan ketaatan lalu Allah SWT mengurniakan kemuliaan kepadanya. Seorang manusia yang baik, maknanya orang jahat tak boleh jadi wali. Bertakwa, kalau orang yang bertakwa boleh jadi wali, kalau berfatwa je tak boleh. Dan berpegang teguh dengan syariat, maknanya semayang wajib lah. Semayang tak wajib tak boleh lah. Mengaku sampai wali, semayang tak wajib. Di mana Allah membantunya dengan ketaatan, lalu Allah mengurniakan kemuliaan kepadanya. Bermaksudnya dia taat tu disebabkan Allah yang bantu dia taat Jadi kalau dia dia mengaku bahawa ketaatan tu berpunca daripada diri dia sendiri, dia yang dia yang taat atas kehendak kemahuan, kemampuan, kekuatan dia, ah itu bukan wali dia lah tu. Maknanya dia pun kalau ketika dia beramal banyak, ketika dipuji oleh orang, ha, maka dia pun menafikannya. Ha, maknanya semuanya daripada Allah lah yang buat dia taat pun Allah wah macam satu kisah zunun misri dengan abu yazid abu stami eh uh, apa ni zunun misri ni dia rasa cemburu dengan apa melihat abu yazid abu stami lah sebab dia punya tahap tahap kewalian dia kan akhirnya dia telah hantar kepada apa kepada uh, anak murid dia untuk tengok apa yang menyebabkan abu yazid usami ni sampai ke tahap tu kemudian anak murid Zunul Menziri pun pergilah pergi ziarah ke rumah Abu Yazid Abu Sutaami setelah tanya-tanya orang kampung semua orang kampung kata ada rumah ada kat situ ha, dia pun pergi bila dia ketuk pintu Assalamualaikum orang buka pintu dia kata adakah ini rumah Abu Yazid Abu Sutaami dia kata bukan dia tanya oleh siapa Abu Yazid Abu Sutaami jadi dia pun pelik dia kata kalau oh, saya tanya orang kampung semua kata ni rumah Abu Yajid Abu Stam ni orang tu yang buka pintu dia kata siapa Abu Yajid Abu Stam mana dia tak, tak bukan ni bukan rumah Abu Yajid Abu Stam ni maknanya dia pun balik bila dia balik dia cerita perkara ni dekat Zunul Mezri lah guru dia kata wahai guru ku dia kata aku dah pergi dah semua orang kata tu rumah dia bila aku ketuk pintu orang rumah tu kata itu bukan rumah dia dia kata Zunul Mezri tak ada dia, ni bukan rumah dia waktu aku balik lah ya, waktu zina menjadi kata Masya Allah kata, Abu, sepat, patutlah Abu Yazid Bustamih tu dia dapat tahap tu sebab apa dia pun tak mengaku bahawa diri dia tu wujud dan dia tak bersengaja dia tu Abu Yazid Bustamih maka dia telah pergi bersama-sama orang yang telah pergi kepada Allah jadi orang ni diri dia pun dinafi. nafi apalagi ini oh, aku yang buat aku yang buat akulah yang tu akulah yang tu bila aku aku aku, aku ni belum lagi lah tu Dia aku aku ni seorang ni eh. Siapa? Ya, Iblis eh. Dia yang penuh kena, kena aku aku ni Iblis seorang lah eh. Aku lebih baik daripada dia kan nah, Perkataan aku aku ni Iblis je eh. Ini kita kena nafikan eh, Mana ada tak ada bukanlah Ui kau dahsyat lah dah. Sekarang dah pandai dah khatam kita nah, Kawahit dah Dari -dari masa, kan? <laughs> Jadi kita kena nafikan segala-galanya Semakin apa semakin banyak kita ilmu kita bertambah, semakin kita akan rasa jahil. Semakin kita semakin kita, kita semakin kita kenal Allah, semakin kita rasa diri kita ni tak wujud. Tak wujud dari dari sisi dari sisi hakikatnya lah. Ha. Ya ni. tak wujud pula. Benda-benda pembahasan tauhid yang tadi yang David Bila Zunur mesti kata macam tu pun dia punya utusan tadi pun tak bang. Pasal utusan kan. Utusan pun tak faham apa yang guru dia maksudkan. Faham eh? Jadi wali Allah ni maknanya dia menafikan diri dah. Sama lah dengan Nabi. Nabi Rasul tu lebih tinggi lagi lah. salah dari sudut syarat ialah. Satu tanggungjawab daripada Allah Subhanahu SWT kepada salah seorang dalam kelanggan para hambanya. Agar dia menyampaikan suatu syarak atau hukum tertentu kepada orang lain. Inilah yang membezakan seorang Rasul dengan Nabi. Di mana seorang Nabi itu ialah orang yang dipilih untuk mendapat wahyu dan perkhabaran daripada Allah Subhanahu SWT. Tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Jika seorang Nabi itu diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain, maka dia juga dalam masa yang sama, selain sebagai seorang Nabi, dia juga adalah seorang Rasul. Jadi, setiap Nabi itu tak semestinya Rasul dan setiap Rasul itu adalah Nabi. Sebagai ulama, ha, ini pendapat lain. Membezakan antara Rasul dan dengan Nabi dari sudut syariat baru di mana seorang Nabi itu berpegang dengan syariat Rasul sebelumnya dan tidak mempunyai syariat yang baru. Sedangkan Rasul pula adalah seorang Nabi yang diberikan wahyu yang berupa syariat yang baru ataupun sebagian syariat yang memansuhkan syariat Rasul sebelumnya. Namun pendapat yang paling kuat adalah sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini yang tadi itulah. Ada juga kata yang kata tu definisi nabi tu dia ikut syariat rasul yang sebelum tu. Ha, tapi kalau rasul tu dia ada syariat baru dan syariat baru tu memansuhkan syariat yang sebelum ni. Ingat kan lah, syariat dari segi fikah saja, bukan syariat akidah tak berubah. Akidah, syariat secara umumnya itu semua sekali termasuklah syariat ini semua sekali termasuk akidah pun syariat juga tetapi bila kita cakap syariat dia lebih fokus ke arah fiqah, pengamalan mana ha. kita memansuhkan syariat sebelum tu mana yang dimansuhkan tu bab fiqah saja, bab fura' lah, bab cabang, bukan bab akidah akidah tak berubah daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad akidah sama sahaja ha. masuk syariat ni itulah fiqah contohnya Bani Israel kalau buat dosa dia kena bunuh diri. Cara nak mengampun dosa dia penuh rigi. Baju dia kalau kena najis, dia kena gunting bahagian yang najis kena buang. Basuh tak boleh. Kita kan basuh kan dah dah dah, dah, dah suci dah. Ha. Ni syariat ubaydillah. Akidah sama. Itu pendapat yang lain yang yang yang, yang pendapat yang lebih kuat jamaah yang tadi itulah. Para rasul ulul azmi Ambil ya. Dalam kalangan para rasul tersebut ada lima orang rasul disebut ulul azmi yang mana mereka mempunyai kesabaran dan ketabahan yang tinggi dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wataala kepada kaum mereka. Mereka adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah S.W.T. berfirman: Fasbir kama sabara ulul azmi rusul Maksudnya jika demikian akibat orang Nakafei yang menentangmu wahai Muhammad Maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya Rasul-Rasul Ulul Azmi yang mempunyai keazaman dan ketabahan hati Dekat situ dia dah beritahu maksud Ulul Azmi itu orang yang mempunyai keazaman dan ketabahan hati yang kuat Dari kalangan Rasul-Rasul yang terdahulu daripada Surah Al-Ahqaf ayat 35 Allah SWT berfirman lagi yang maksudnya teruskanlah bertakwa kepada kami dan ingatlah ketika kami mengambil dari Nabi-Nabi umumnya perjanjian setia mereka dan khasnya dari engkau sendiri wahai Muhammad dan dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa serta Nabi Isa, Ibni Maryam dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian setia yang teguh bagi menyempurnakan apa yang ditugaskan kepada mereka. Surah Al-Ahzab ayat 7 Imam As-Suyuti menyebut dalam kitab Ad Durul Mansur berkenaan ayat ke-35 bahawasanya Imam Ibn Mardawih daripada Ibn Abbas Raja Allah Bahawa beliau berkata, Ulul Azmi dalam kalangan para rasul adalah Nabi Muhammad SAW, Nuh AS, Ibrahim AS, Musa AS dan Isa AS. Imam Suyuti wafat 911 hijrah. Kitab Durul Mansur ni adalah kitab tafsir Bil Ma'asur yang menyerupai kitab tafsir Imam Jamil Bayan Imam Ibn Jarir At-Tabari. Dia menafsirkan setiap ayat Al Quran itu dengan hadis sahaja. Setiap ayat Al Quran itu ditafsir dengan hadis, hadis, hadis, hadis. hadis. Itu kitab Durr al-Mansur, karangan Imam Suyuti, ulama Syafi'i. Kemudian dia apa? menukirkan daripada Ibn Mardawih daripada Ibn Abbas jadi Imam Ibnu Mardawih dan Ibn Abbas ni antara ulama-ulama tafsir tabi'in lah anak murid Ibn Abbas yang pakar dalam tafsir jadi dia menafsirkan ayat ulang azmi tu dengan uh, Nabi Muhammad Nabi Noah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa itulah yang dipegang oleh alaih salam jamah kita ada juga pendapat lain nanti dia tahu. Jumlah para Nabi dan Rasul Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zah RA, Bahawa saya Rasulullah SAW Pernah bersabda, pernah memberitahu Bahawa saya bilangan para Nabi Adalah sebanyak 124 ribu Sedangkan para Rasul Adalah 315 Dalam riwayat yang lain kata 313 Daripada mereka Yang para Nabi tersebut Namun para Rasul Alaihissalam yang wajib diimani kerana telah disebutkan dalam nas-nas Al-Quran dan hadis adalah selama 25 orang, yaitu Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Nuh, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Zakir, Shuaib, Musa, Harun, Dawud, selama ilah sila-silahnya Yunus, Zakariah, Ya'iza, Muhammad, Alaihissalam, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 124 ribu para nabi. Kemudian Kebetulan pula 124 ribu para sahabat 313 atau 15 para rasul 313 para sahabat yang ikut perang badar Haa, tu dia Setengah ulama' ambil buat kias Kata pengikut Imam Mahdi nanti Beliau kong 124 ribu juga Dan dia punya barisan pertama nanti adalah 313 juga Wallah ma'alam Dah daftar belum? Kita wajib mengimani 5, 25 para nabi tersebut sebab apa? Al-Quran menceritakan. Jadi apabila Al-Quran menceritakan kena menyebut nama-nama tersebut, kita wajib beriman dan percaya. Kalau kita tak percaya, berarti kita mengingkari Al-Quran, mengingkari apa? Al Mana iman kita? Bosak. Dan selebihnya tidak diceritakan. Nanti dalam syurga boleh pinjam DVD kisah nabi-nabi. Selain daripada tu Boleh lah siapa besok nak tengok cerita Nabi dulu kan Ke ada juga nanti DVD cerita penciptaan Bumi dan langit Macam mana Allah s.a. cipta bumi dan langit Boleh lah nanti ada panggung wayang ha? Apa tu? Golden screen syurga cinema <laughs> Wallahualam <laughs> Betul? Kan? Tak nak tengok? macam mana Allah SWT lewala... ciptakan tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dalam masa enam hari itu kan? Tak tengok. Tak perlu bergaduh je kan. Allah Taala langit, Allah Taala bumi tertengok tengok. Betul ke? Kat mana Allah satu? Ha, betul ke? Ha. Ya, Kau salah. Insya-Allah. Wallah malam tapi benda tu nama kata Apakah setengah-setengah keinginan kita dalam syurga nanti Allah Taala akan batalkanlah. Tak timbulkan keinginan itu dalam diri kita nak tengok benda-benda yang sebegini sebab ada setengah, -setengah ulama kata apa ni aku di akhir nanti aku nak minta perantaraan nak begitu. Mana satu hadis sahih, mana satu hadis dhaif. jadi dia terlalu taksub dalam betulah pembahagian hadis dhaif sampai dia kata nanti di akhirat aku nak pastikan nak tanya Allah Taala sini mana satu hadis yang sahih dan yang dhaif. Inilah setengah, -setengah ulama kata dia ada orang tu dia nak tu, nak ni dalam syurga ni Tapi keinginan kita dan syurga pun telah dibentuk oleh Allah Subhanahu SWT Dan mungkin Allah SWT tak akan timbulkan rasa keinginan dalam hati kita Untuk tengok benda-benda macam tu ke Allah SWT lah mungkin Allah bagi juga boleh bagi dalam masalah Tapi cuma nanti kenikmatan-kenikmatan syurga tu mungkin telah melupakan segala-galanya Di apa yang berlaku di dunia ni Orang yang paling-paling ha, diberi nikmat oleh Allah di dunia ni pun mana dia dalam dunia ni antara manusia yang paling diberi nikmat oleh Allah paling paling kaya paling senang paling mewah paling sihat sebagainya dia masuk syurga kalau Allah tanya kau pernah merasai kemanatan ni lah? tak tak pernah kan? ni dan juga orang yang apa ni mengalami kesengsaraan kesusahan kepahitan hidup ke, dan sebagainya di dunia ni dia lah yang paling susah tapi bila dia masuk syurga ataupun neraka kalau ditanya tentang pernahkah kesengsaraan yang telah dialami dia, alami, dia kata, tak pernah pun. Setelah dia mengalami kesengsaraan di dalam neraka, dia lupa segala kesengsaraan di di dunia. Begitu juga kenikmatan, lupa segala kenikmatan di dunia. Akhirat punya punya kelebihan. Wallahu alam. Tunggu dan lihat. Bila jumpa saya dekat pasar apa? Dia ada satu pasar nanti dekat, dekat, dekat syurga Dia ada pasar tu Shopping kompleks Tempat orang bertemu dan berjumpa berbere Nak menjumpai kawan, kawan ke kan Nak bersuhubah tu nanti dekat ada satu pasar Kita jumpa kat sana insyaAllah <guluh> Sebab kenapa nak pergi melawat syurga susah sikit Kalau yang atas boleh melawat syurga yang di bawah Yang di bawah tak boleh melawat syurga di atas ha, Jadi siapa yang duduk atas tu Datanglah melawat saya kat bawah <guluh> kata ha, oleh apa kita pergi pasar tu lah tu nama dia lupa, tak ingat. ada lupa tengok dalam kitab apa ni ini abi dunia ada kitab apa ni majedar robeh apa ada ada kisah tentang satu syurga di di, di, di, di, di satu pasar dalam syurga tu masuk pasar tu bukan jolikan pula kan <laughs> maknanya shopping komplek lah tempat tumpuan orang ramai masa tu nak, bukan nak beli apa pun dia ada jual kat sana ah ha, muka ha, muka kan dalam dalam the screen tu mungkinlah Allah wallah macam nak lupa dia ha, kita nak nama cancel muka tu kita nak kita nak beli muka tu nak attach kat muka kita lah, boleh tak boleh tapi ya lah, tak payah sebut je pop tiba-tiba dah melekat kat muka dah berubah lah balik bini tak kenal eh ni abang ke <laughs> asal muka orang lain ni aku kenal tau eh salah sorang ni balik balik ini lah asal muka lain je ha mau beli. <laughs> Ada regisari baik ni insya-Allah dalam sum'iat nanti kita cerita bab-bab tu. Okey. Cukup. Cukup eh. Kedudukan peringkat kemuliaan di sisi Allah minggu depan insya-Allah. Dah kumpat dah. Azan awal sekarang ni. 12 minit 12 minit lagi ada soalan? jadi insyaAllah lah mungkin minggu depan ataupun saya cadang lagi 2 minggu kot kita jemput lah Ustaz Raja Mukhris tu ada sini bagi dia sepatah dua kata sejam ke lebih kurang kita kolek-kolek sikit kot bagi dia sagu hati sejam Ustaz Ami uruskan lah <guluh> benda hari kita punya pengajian ni kita tak lantik orang dia dengan sendirinya timbul. Ha, dia jadi bendari. Dia timbul dengan sendirinya. Dia rasa tanggungjawab tu dia buat. Dia tolong dia bantu. Untuk kampus-pust buku pun kita dah ada lah. Jadi kita tak perlu nanti. Ha, kau bendari, siapa sokong. Kau ni undi-undi. Tak payah. Dia timbul dengan sendirinya nanti kan. Orang tu yang dia rasa dia tanggungjawab. Dia mahir dalam bab-bab ha, kewangan ni. Ha, dia, dia khidmat lah. Untuk agama lah. Untuk kawan-kawan. Mudah-mudahan dapat pahala lah. Tingkat dia tinggi sikit kot nanti. Mudah-mudahan. Ada soalan? Yang, yang, yang belum ada buku boleh ambil buku harga 16 ringgit. Bayar sekarang boleh, bayar bila-bila boleh tulis nama. Yang nak bayar cash nanti lah bayar kat luar. Harga 16 ringgit, yang bayar 20 ringgit tu macam Yang dalam yang, yang, yang dah bayar 20 ringgit. 10 ringgit dia bayar, 6 ringgit lagi sponsor. buat macam ni harga buku 16 ringgit ada orang sponsor sekian-sekian harga terpulanglah lah nak bayar 16 ke 20 nak bayar 30 pun ok tulis ni je, nanti dia fikir sini lah kalau dia nak bayar 16, bayar 16 dia nak bayar 6 ringgit, dia bayar 6 ringgit. dia nak bayar 10 ringgit bayarlah sepupu banyak yang ayam abu, dia bayar 1 ringgit pun kita, kita bagilah, selagi ada ni bagilah, lebih kita tambah lah macam lah kita punya apa sistem kita tak tak terlalu tak terlalu kata apa tak terlalu apa nak kata terlalu ikut kepada apa Peraturan lah lebih kuranglah kita lillahi ta'alalah mungkin ada orang tak mampu kan dia nak bayar tak apa kita bagi berapa yang mampu singgit bayar bayarlah singgit sebab ada yang bayar lebih kan, Sebab itu ada yang bagi lebih. Lah. Tak apa, saya gunakan duit yang lebih itu untuk tampung yang, yang tak boleh nak bayar. Lah. Ya, Tapi kita beritahu lah, harga buku 16 ringgit. Sebelum ni kita ambil order kata 20 ringgit. 20 ringgit. Kemudian ada orang sponsor pula, sekian-sekian harga, sekian-sekian banyak untuk beberapa jumlah buku. Jadi kita pulang lah, nak bayar 16 ke 20 ke 6 ringgit ke 10 ringgit ke berapa. Lah. Asalkan dia nak buku, kita bagi dia, selagi ada lah. InsyaAllah Jadi yang mana yang dah bayar Kata dah 20 ringgit sebelum ni Dia nak tuntut balik 4 ringgit je, Tak apa kita bagi dia panggil setengah. sengah <laughs> Kita bagi extra lagi Kalau dia nak balik balance kan 4 ringgit, Kita bagi panggil setengah. sengah InsyaAllah Okay Buku ada banyak Saya order 100 Jadi Ada banyak lah Siapa nak boleh Buka order ke dalam tu lah Siapa nak beli lagi Ada Soalan Hmm. Dia dalam bab terakhir sekali ni ada kot bab syamaya termizi dimasukkan sekali dan bab Syahmin Termizi tu ada juga kisah tentang kewafatan Nabi tu. Tak silap saya ada kot. Nanti... Dan nanti saya cek. Dalam Bukhari pun ada. Termizi ada. Semua ada. Yang suhaif. Jadi suhaif-suhaif juga tu. Mana Banyak perkataan terakhir Nabi tu kan. Ha, ada banyak rewai tu. Ada yang kata umati-umati solah-solah. Ada yang kata... Apa uh, Apa tu? apa tu dia panggil makam Nabi yang tertinggi tu apa dia panggil ada a'lah belakang lah tu Nabi sebut benda tu ada yang lagi kata Nabi macam-macam lah ada dua tiga banyak rewet mengatakan Nabi mengatakan tapi mungkin yang, men... yang ketika yang berada Nabi berada ketika wafat tu yang ada dengan Nabi tu setia syah Kemudian apa ni ada beberapa sahabat lagi yang yang tapi yang terakhir sekali Nabi berada dengan di atas pangkuan Aisyah lah, Nabi wafat dan zawaiat yang paling sahih tu daripada Aisyah dia yang dia yang apa mendengarkan apa kataan Nabi apa yang Nabi sebut ketika apa? ketika Nabi saat-saat -sa saat detik terakhir tu. Di saya check tengok yang mana paling sahih. Ada lagi soalan lah? Ha. ha. Jibril Khidir alaihissalam Nabi Khidir ni ada khilaf Ulama' setengah ulama' kata Nabi Setengah ulama' kata Rasul Setengah ulama' kata bukan Nabi, bukan Rasul Ada setengah ulama' kata dia ni Gergulangan malaikat pun ada Khilaf Jadi kita AS Menganggap Nabi Khidir ni sebagai Nabi, lah. nabi. Apakah dia Rasul Itu sendiri saya cek dan ada yang kata yang dia masih hidup sampai sekarang. Dan ada setengah pendapat kata dia dah. Dah pun diambil oleh Allah. Wallah Wallahualam. Ada yang kata separuh malaikat, separuh manusia. Macam-macam. <laughs> pendapat kan. Silah ulama. Dan masing-masing ada dalil. Bukan bercakap tanpa dalil. Semua ada dalil. Dia kaji kisah Nabi Musa dengan Makhidir dalam surah Al-Kafir tu kan. Daripada situ dia akan digunakanlah sebagai dalil, kenapa dia kata separuh jenis separuh manusia, kenapa dia kata malikat, kenapa dia kata rasul, kenapa dia kata nabi, ha, masing-masing dengan dalil masing-masing nanti saya check yang, yang yang yang detail dalam berkhidr, insyaAllah cukup eh dengan azan ni eh? dia siap-siap untuk jadi setakat tu yang dapat saya samakan pertama Allah eh, kalau tak dapat, menyampaikan dengan baik sebab saya pun banyak kelemahan lah mudah-mudahan Allah melampunkan saya. Tuan-tuan pun maafkan saya lah. Jadi semoga Allah bagi kita taufik dan bagi kita faham, amalkan dan sampaikan insya-Allah. Tutup majlis dengan kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaihi wa sallam lepas asar ada hadis 40. Siapa yang nak ikut boleh duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.